950 godina nije bilo dovoljno nekim ljudima da u Allaha uzvišenog pojelju. 950 godina nuđ ovog pozivanja nije bilo dovoljno ljudima koji su ogrezli u vijeru i više puta stran putice da ugledaju svjetloputi. Nisu se mogli opametiti ni pozivom jednog od pet odabranih poslanika nisu se mogli opametiti nakon što ih je pozivao i danju i noću. Kada čovjek zastrani sa pravoga puta, teško se vraća. Illam rahim Allah, osim onih kojima se Allah uzvišeni svili. Kada čovjek krene stran puticom, teško ga je vratiti na pravi put. Allahovi poslanice aleyhimu salatu wassalamu Međkojima je i prvi poslanik Noha alejhi salatu vesselam. Kaže nam Crni zato što je prvi poslan da poziva ljude iz nevjerstva u vjeru islama Allahu subhanahu wa ta'ala. A Adama alejhi salatu vesselam je poslan sa poslanicom. Međutim Adama alejhi salatu vesselam je prvi čovjek. Ja nije pozivao ljude iz nevjerstva u islam. nego je ljudima dostavljao objavu od Allahu uzishan. Naon samo nakon Međutim, deset stoljeća ljudi su obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala i nije vjera bila iskrivljena. Deset stoljeća. Nakon toga su ljudi počeli da obožavaju nešto drugo bimo Allaha dželal lešan. Pa je Allah poslao prvog poslanika Nuhu alaihi da ih pozove da se vrate na pravi put. Ali nekim ljudima ni 950 godina nije bilo dovoljno da se opamiti. Allah subhanahu wa ta'ala ujavio jednu solu u Koranu koja nosi naziv Luhu. فَكَجَّلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ كَمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. MISŁO POSŁALI NUHA NJEGOWOM NARÓD INNA ARSALNA NUHA ILA QAWMI AN ANDHIR QAWMA KAMA QABLA AN YA'TIHUM ADZABUN Ako se zapamti, bolna patnja i slepi, bolna, bolna patnja i padnja i slepi, neće ih moći zaobići. Dakle poslanici su dolazili da ljudi upozore na Ako se zapamti, biće pošteđ. A ako se ne zapamti, biće bolno, kažnjen. Kareyam kavmi, inni ma kun liyhum mubin. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Kako su ove riječi tople od Duhaha i svadba sa rav njegovom Kale, ja kao mi, ove riječi u arapskom jeziku su tako nježne i blage. Nisu riječi silne i nisu to riječi ohala čovjeka. Neko doziva svoj narod umiljati im glasom. Kada je ja kao mi, inni nekom nadirom ubi. O narod moj. ja sam vama Na opominjati. Da vas upoznam, ja sam taj. Ja sam došao da vas pozojem, da vas opominjim. عش نمو اسطوظي انا اعبد الله واتقوه واطيعون لالله ووجهه يا سيدنا ابويه انا اعبد الله واتقوه واطيعون اذا ملي بوكر نغوديت vediamo che in Doha la poslanica è basovana na onome na kamo je والسلام yonje poziva da se Allah obožava ila se sledi poslanica je posla Isa alaihi salatu wassalam u svoje vrijeme pozivao je ljude da Allaha obožavaju i da slijedi njega. Pa je Musa alaihi salatu wassalam isto to činio, pa je to činio i Mohamed alaihi salatu wassalam. I svi ostali poslanici koji nislaši svi su pozivali da se Allah obožava i da se slijedi on. To je bila zadaća svih poslanika alaihi salatu wassalam. Niko od nije pozivao da bude obožavati. Recimo Isa alaihi salatu wassalam nije pozivao ljude da nego obožavaju. عندما يسرعون الوحيدة للهجابي الله أعطيه فهي تأتي الآن سيئة فصنية عليه الصلاة والسلام أكو بودة الله بأكورني يبودة تسنية قوالة يبودة تسلية بمنه كذلك الله سبحانه وتعالى يجنون عليه الصلاة والسلام فكو سيغرشت سوما نارده يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمع إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كنت يوم بيها وبرزة Vjera u Allaha Subhanahu, straha od Allaha Jaldašanu, slijedženje poslanika, prouzrukuje šta? Yagfir lakum min zunubikum, oprostit će vam grijeha vaša. To je put kojim čovjek treba ići, ako želi da mu Allah grijeha oprosti. Vjera u Subhanahu wa ta'ala, straha od Allaha Jaldašanu, poslanika, alaihih i salatu wassalam, i tima zarađimo da naš gospodar grijeha oprosti. يا فلكم نغروبكم ويؤخركم الى اجر مسمى يمكن صاستي جوجوت دوماك ادريجه ان اجر الضع اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يجن بيت زستراشيمانيا الله وافطنا قد قال الله اجر وجه لو كنتم تعلمون كذا بيستبي سمتو زنام ان عليه صلاه درس الدرس كولنا ايج sana baš što smo da govorimo. Namo što su gaulaži jer imam, nakon što su mu činili, ono što su mu činili, on se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala, inni da'utu qawmi leyla wa nahara." Kako se svoj narod pozivao i noću i danju. "Fale illa firara." A moj pozivanje je njima samo još Sve što su slušali ogjeriji. Sve što su više slušali opomenu, sve što su više slušali moj poziv, sve su se više ugljavali, jer to je i nad. Čovjek kada ukazuje da ne put dobra, a on za spravljiv, ne želi da čuje, neće da razgovara, gdje živi, neće da čuje opomenu, misli da je on u pravu. Pa no, Havijek, slavatevo je srano, obraćam se svome gospodarom i govori mu u svojoj dobri, أنه سجد الى سواه نار. فإني كلما دعوتهم ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. واستكبر. سبحان الله. اليتيك انا كنسميه كوطوزيوال ديموترستيش. سبحان الله. اليتيك انا كنسميه كوطوزيوال ديمدي اوترستيش. انا كنسميه كوطوزيوال راه انه من وشئ حاجه شين غييه اوترستيتي. جعلوا Wa istahshau thiyabuhum i pokrivali su se svojim ogrtačima svojim haljinama da ne čuju upozorjenje. Wa istahshau thiyaba wa asrru wa astakbaru istikbara bi su istraimi nasramtu kitabir za. Wa astakbaru istikbara oni su se ohalili da ke ustezali su se. Ja ohalov sti ranjenatelala i blisa da bude nepokornom Allahu subhanahu ve ta'ala. Ohalosti nam danas ljudi ti rada bude nepokornija Allahu subhanahu Jer naći ljude koji su, recimo, visoko obrazovani pa ima poniženje da Allah na srtu padne. Naći ljude koji su na nekim funkcijama pa ima poniženje da Allah na srtu padne. Naći ljude koji nisu nigdje niko i ništa, ali osjećaju da su neko nešto. Pa zbog toga neće Allah na srtu padne. Naći ćemo koji su obični ljudi, posve obični ljudi, ali ima neki svoj važni ponos koji mu ne dozvoljava da Allah na srtu padne. I jednostava zbog tog svog, zbog tej svoje oholosti i dalje tumara putanima zabudu. Dalje kad Nuh, alayhi salatu wa s-salam, serur sam kutvili, ukaže inni da'votuhum jihad. A ja samih, iso i jadno ih pozivao. Thum inni a'lantu lahum, wa asraltu lahum israra. A zatim samim, ja samotu govorju, i kaže, wa asraltu lahum israra, iso samim to po ta'ino govorim. I ta'ino samim govorim pozivao sa njih javno i taj šaputao sa njima govorio sa njima do šaputavao sa njima pozivao ih upotrijedio sve moguće metode fa qul tu sad bi radakum innu kana gaffara govore molite svoge osmanar da vam oprosti renomo prašta yesa isamaa alekum midrar akuntu le taradiri bula ce spustiti kiso odino yesa isamaa alekum ويمدكم بأموال ومنانين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. oggi ci ho datti nuove imetka quando ci ho datti nuove imetka oggi ci ho datti nuove imetka nauchimo che quando siamo ossoditi non va istighal chini non va Allah hamori madanam oprosti quando siamo teschkom stani molimo Allah da nam oprosti Kada smo bolesti, imamo Allah, da nam oprosti. Traženi oprosti Allah, da je je različenje za mnogje probleme. Različenje za mnogje probleme, s kaj masam Jezus veče. Veditej Nuh, sr. s.a. Govorio abitome. Obrači v sr. sr. sr. sr. sr. Kapitola sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. sr. وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا i dat će vam rijeke. Sada će vam to dat vaš gospoda. Kako od njega. Jalzi sistem zastršila. Kad nećete. Sada će rijepe riječi da čujete. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ رِلَّهِ رُقَارًا Šta vam i zašto Allaha ne poštujete onako kako ga trebate poštovati. Opomena vam dolazi, ali Allaha ne poštujete. Oholite se, oholite se. Malakum, la ter djuna neddahi waqara. Wa qad halaqahum atuara. A on vas postateno stvara. Znate li da ste jednog dana bili kaplica, kaplica spermije od koje vas je vaš gospodar stvorio? Pa ste bili niko i ništa, izišli na ovaj svijet, zatvorenih očiju, drećali, plakali, da vas ma vaša majka nahrani. Pa niste mogli govoriti, niste mogli uzeti s sebi radu, pa vas je Allah subhanahu ta'ala radio. Pa kada ste sve to prošli, kada ste došli u puno snagu, onda sam ovdje, jel? A radit se u godine kada nešto ponovo moći povodati ako vas ostavi u životu. I opet trebati neku pomoć. Eto, to smo mi, to je čovjek. Allah stvara čovjeka postepenu od kapljice i sjemena. Pa postane, pa bude gruda mesa. Pa mu Allah će da je šanu formira dijelove tijela. Pa mu daje i srca. Kad akşamaj ka nosi usrije čuje nego udanac nogom ili nego njegovo u utrobu maternice. Kada dođe do da sjedi, onda se počne ohladiti. Nema hladosti, nema hladosti. Na Allah subhanahu wa ta'ala, i raz se kako brzo prođi. Kako brzo prođe i jedno samo čovjeku smrt na rezervi doći. E tad je rekao je Allahu ta'ala, "Bi se sedam Pošto ne pogodakovane versa jedna iz drugih kako su stvoreni. Sedam meseva jedna iz drugih kao su pratori su stvoreni. fihinna nuran ve ja'ala shamsan sirajan. Ba se, za mije učinio, za mije učinio mjesec sjajiti i sunce svijetliti. Wanbatu anbatakum min al-ard nabata. Allah sveznje je stvar. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ذات انتراس من غار بدرات باذنها الصره ومنها نخرجكم جارد اخرى وني غسارا منو تشموا مسرات باذنها عليه الصلاه والسلام شيخ نذمي ذاتش غلاجه سنه ازيغا I umrijet će na zemlji, i bit će pokopan u zemlji. Jer to je Allahov sunnet na zemlji. Wallahu ge'ala lakmon allavi sa'ba, li tesluku minha subunan fiđađa. Allahom ovu zemlju čini prostranu, čini ovako zahramatu. Li tesluku minha subunan fiđađa, da po možete komentno volat. Šta mislite da razli gospodar nije učvrstio ovu zemlju postoja min Nego da se on danas stavno kako bi mi naljuj širija. Nego ju je Allah dželle šanu da mi možemo živjeti na njoj. Sećate se onog straha u očima ljudi prije nekoliko mjeseci kada je podaghtavala Zenica i kada se to podaghtavanje osjetilo tu u tehnički. Vidjeli ste te ljudi kako ne smiju boraviti, kako ne smiju boraviti u svojim stanovima. Vidjeli ste ljude preplašane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 Nuh, a.s. nije klonuo u svom pozivu, 750 godine, ali ipak se obratio Bahuđerlješanu nakon što njegov narod odbija da se jedi ono zbog čega je došao Nuh, a.s. I za ovo kazivanje pulku moramo uzeti, jer ovo kazivanje nisam ispričao zbog toga da pričamo samo o Nuh, a.s. kao događaju, nego o da uzmemo pulku, da nam opomena dolazi Da trebamo biti pokorni ambamu njegovom poslaniku alejhi salatu ve selam, da život trebamo iskoristiti da sve dokaze do koji pored nas prolaze da ih promatramo jer promatranje tih dokaza povećava što je dobro djelo, jer rima se povećava. Jesidu bit taati pa wa yanfus povećava se pokornošću asmanje se griješnje. A kod Drugi kod učio posvetiti neki izjama mudri ljudi da isto ga samo pouku uzmeva. Pa a tako jedan od novraca je bio upitan šta ih s nama? Šta nam se dešava? Keže, slušamo znanje, ali se ne možemo njima okoristiti. Slušamo znanje, ali se ne možemo njima okoristiti. Čujemo, kad se govori on lavno uzviš, ali on se ne okorištava od toga. On odgovori, to je zbog pet stvari, zbog pet razloga. Prvi je vaša nezahvalnost na blagodatima, kojima vas Allah obasita. Pazite, nezahvalnost na blagodatima. Drugi je, kaže, vaše netraženje oprosta nakon počinjenog grijema. Jer čovjek počini grijem, a nemoji Allahi žele šanu za oprost. Malo prije smo govorili o traženju oprosta u dozvišenog Ablaha. Treći je vaše nepostupanje prema znanjima. Čovjek nauči nešto, ali sebe ne nakjela da to uradi, nego uči jedno, a radi posve drugo. Četvrti je u tome što se družite s dobrim ljudima, ali ne radite ono što one radite. Družite se s dobrim ljudima, ali ne radite ono što one radite. Peti je nepostojanje želje da uzmete pouku iz smrti vaših najbližnjih. A jedan drugi, mudran celik, svako može učiniti dobro djelo, ali samo dostojanstveni i plemeni mogu ostaviti vijeri. Pa svako može učiniti dobro djelo? Ali samo dostojanstveni ljudi, plemeniti ljudi, oni mogu ostaviti grijeve. Oni sebi mogu kazati dovdje, odje, lija, odje, staje. Dok ovi drugi ne mogu to učiniti. Haugvam ibn Hawšed je rekao Četiri radnje su poslije počinjenom grijeha gore od samoga grijeha. Kada čovjek umanjuje grije, Umanjivanje samog rija. Ovo je gore od samog počinjenog rija. Jer čovjek taj riječ smatra bezkrijedni. Druga stvar je samo obmanjnost. Čovjek samo sebe obmanjuje da to nije ništa opasno. Da to ništa na njega neće plaho utjecati. Pa čovjek sam sebe obmanjuje nakon što počini riječi. Neki ljudi se čak raduju činjenju riječa. Osjećaju određeni riječ radosti. Iako usuštjeni, kada se vratili svoje kuće, osjećali veliku potištenost. I četvrta stvar, nakon počinjenog grijeha, je gore da čovjek ustrajava u tome grijehu. Ove četiri stvari su gore od samog počinjenog grijeha. Pa, Allaha uzvišeno molim, da nas pomogne u ostavljanju onoga što je On uzvišeno i zabranio, a da nas pomogne u pokvornosti, Gospodaru naš grijehe nam naše oprosti. Učvrsti nas na putu istine, nastavljeni nas u žerninatom sa poslanicima, a šedljivima, isprednim i dobrim ljudima. حكمة <متال> الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى